Перед археологами стоїть подвійне завдання – з одного боку з'ясувати попередні ланки, що в'яжуть культуру античної доби перше п'яти століття на Волині з культурою славянських часів 6-9 століття і показати шляхи зворітного руху цієї культури на Україні, датувати які сьогодні поки що воліли б утриматись. Антропологічні расові особливості українського народу У IX столітті поняття народу і національної приналежності визначилися переважно з огляду на мову. Поняття народу і мови, нації і мови, були ототожнені. Мова була трактована як основна ознака національної приналежності. На початку ХХ століття з гострою критикою цієї мовно концепції етносу виступили з одного боку антропологи, з другого – історики і історики літератури. Антропологи підкреслили той факт, який зігнорували прихильники тези про тотожність народу і мови, а саме що в багатьох випадках дані мовою розмовляють значні групи людності, антропологічно не споріднені з даним народом. У свою чергу, історики і літературознавці почали вказувати на ту обставину, що для певних історичних періодів властивою ознакою доби є не народу та його мови, а станове розчленування мов. Приміром, розчленування мов – XVII і XVIII столітті за на панську урядову, церковно-літературну та просто народну. І тому не можна виключати з українського історичного процесу, за ознакою, ані ті твори, що написані були відмінною від народної літературною мовою, ані ті соціальні шари населення, які користувалися як своєю розмовною мовою, не просто народною а своєю особливою панською мовою. Вказуючи на несталість мови як ознаки етнічної приналежності, представники антропологічного напрямку в етнології, уточнюючи постановку етносу, замість мови висунули більше сталі антропологічні ознаки зріст, бару, пігментацію, з верхнього тілесного криття форму голови, колір волосся, очей і так далі. Саме ті ознаки, що передаються у спадщину, затримуються з покоління в покоління протягом тисяч літ і тому при належному вивченні можуть засвідчити приналежність даного народу у своєму основному складі до певної раси. Згідно з поглядами Федора Вовка та його учнів і послідовників, для українського антропологічного типу властиві такі ознаки – високий зріст, довгі ноги, широкі плечі, смуглявий кольор обличчя, темне кучеряве волосся, кругла голова, продовгасте обличчя з високим і широким чолом, темні очі, прямий ніс, дуже розвинена, витягнена нижня частина обличчя, невеликий рот і малі вуха. За Федоровим Волком українське населення складається, коли не в більшості, то в дуже значній частині з Великорозьких. Торесічний зріст українців становить 1670-1673 мм. Особливо високий зріст мають кубанські козаки – 1701 мм. Нащадки оселених тут в XVIII столітті запорозьких козаків. Не менш високий зріст мають гуцули – 1690 мм, а також українці Південного Поділля, Херсонщини та, зокрема, Катеринославщини, де, як нотує Федір Болк, зріст українців перевищує навіть зріст гуцулів. При загальному звищенні зросту українського населення на Поділлі, Київщині, Полтавщині Зріст української людности у свою чергу знижується в бойків, лемків, на Волині,